Ja, god afton mina damer och herrar. Det lyssnar sig på program för en kulturförening i Jallarhornet, Sverige vakna. Och dagens datum är den 17 december 2011. Och temperaturen här ute är plus en grad och det snöar, snö Och 982 pascal det visar är rätt långt ner på lågtryck. Nu är det så mörkt så, och så, men det närmar sig jul och sen blir det så småningom lite ljusare igen. Nu kommer i januari, men tyvärr, det märks det ordentligt nu och man får ta det väldigt försiktigt att bli blicktalken ska frysa på på det här började regn regnblandade snö, underkylt regn kanske man kan kalla det också. Men vi ska öppna telefonväxter i här på 81-210 och det ska radion på. Det är och som vanligt alltså. jag hoppas att det är riktigt trevligt nu när det går mot jul och allting. Och att det har gått bra och allting. Ja, vi säger öppna telefonväxter i just nu på 81-210 och du ska radion på. Jag väntar om det är någon som ringer annars så får vi ta oss. Fortsätta spela lite julmusik och sen efter klockan sex så blir en sån där eh, CD från Gunnar. Och det är ett någon om ska radio på. Jag får sätta på lite mer julmusik strax. Ja jag gör det. Med <klar> sväl det på halsen så här års. Tränning. Hitta kom nu så gärna. Han vattnade sina Fålar fön Vart var det du sa Ingen annan. 81210, 0 och jag hoppas att sedan hörs något sån är de har ju dragit ner effekten på grund av sitt tekniskt fel som gjorde en störning och uppstod på ett radionät från transportfirma eller liknande 81-21-0 och ska radion på och ni kan gärna berätta om ni har hört något roligt på utlandet eller någonting eller något sånt det finns mycket stationer att lyssna på, och på mellan och också här i års. Och även eh, privata radiostationer i Holland har dykt upp allt möjligt. Och till 1.00 ska radion på. <klarar> Jag sätter på en låt till. Det verkar väldigt tyst. Jag hoppas att den inte går ut som katastrofalt dåligt i kväll nu. Sen den. Ja det blir en låt till. Det ser ju ut rätt så hyggligt på instrumenten här så det går ut i alla fall. Det kan ju inte vara att man sitter och bara sänder för sig själv utan det går ut att se. Jag. jag väntar åt det kött någon ska radia på. Ja vi får ju annars en annan låt så vi ska väl gå ut till en annan typ av musik strax också. De första börjar ju vara eller när så nära jul och allting. Och hoppas att börjar få upp sina julegranar och allting nu. Och, och det blir trevligt till jul och så. Jag kommer väl vara ensam som vanligt på julen. Här är ingen familj eller någonting sånt. Men det blir väl inte någon sån där otrevligheter som var förra julen. Det hade varit Puddingers sjukhus och fått en dödsdom som läkare där. Det var ju ingen vidare kul eh, på, eh. Och nu kanske då så ringer jag ska se en signal till Hallå? Ja hallå Ja hejsan eh, Jag vill bara önska god jul Jaha Ja, det har gått ett år också på en gång. Ja, jag får ju önska tack Ja, det är Percy och Peter. Ja, jag hör det. Ja, det är dålig sändning. Ja, effekten Peter. är som det är kraftigt nu för att det hade stört ut något radiosystem för någon eh, firma eh, som hade transport eh, med bilar. Ja, hallå. Ja, eh... Sällskapet här önskar dans runt i granen. Ja, just. Ja, du har väl det, Georg. Ja, men det går inte att önska här låtar, för jag kan inte plocka fram den, nej alltså. alltså. Aha. Och det är så mycket ja, ja. materiellt, så att det är hundrasas låtar som finns på lager. Ja, ja Ja. Men i alla fall, Peter, går... Nej, eh, Geo menar jag. Förlåt, nej. Vi önskar god jul, jag och Peter. Ja, okej. Okay. alla lyssnar också. Ja, ska vi säga så? Ja, ja. ja hej. hej så länge då. Hej, hej. hej. Ja, nu det är jag försiktig med alkoholhälsiga drycker och så vidare. Det är inte lämpligt. Ja, vi tar en annan låt. Efteriet är på 81210 och det ska radion på. Jag hoppas att jag hörs något sådant här i alla fall. Så att inte det inte beror på att det inte kommer no några inringare just nu. Det så har varit ovanligt dåligt de sista veckorna. Ja, eh, 81300 och eh, jag önskar en rapport hur det går ut ikväll och så om det är någon som hör. Ja, jag, jag får spela en låt till eh, också för jag kan inte eh, bara sitta och vänta här att någon ska ringa. Och vi tar en låt. Ja, där ringer jag visst. Hallå? Det ja, hej. vet ja, en fråga? Ja, kan du dra på lite till semen saker, säg, för det ska alltså, bättre nu? Ja. Ge en fråga, går det bra att ställa till dig frågan? Ja, det beror ingen på vad. Allmän giltig fråga allmän. Gill ja. som en följd av eller på grund av det som du har utsatt nu för att sändningen är nedsänkt, ut, uteffekt. Ja, det, då blir täckningsområdet sämre. Vissa hör inte, och i Frömmingsberg där så hör det inte längre så. Jag har kopplat en antenn med 25 meter sprängtråd som är hängt ned för husväggen. Då hänger ja. jag in det, men det är mycket brus, Georg, kom. Ja, det måste ju vara en antenn som just stämmer för våglängden. Det är ju ett samband mellan längden på antennen och våglängden. Georg, antennerna som heter effektantenner då, eller sån där... Stärkare antenn som går att köpa för ett par hundra kronor. Anser du de kan hjälpa i det här läget vi befinner oss i nu? Kom. Ja, jag vet inte. Ni har alltså sett antennen. Det är svårt att säga då. Jag är uppfattat. Har du legat på något på 27 27 kom. Ja, det är ju som vanligt. Mm. Lite då och då. Mm. Eh, station Cetra, station Explorer och så. Har du haft kontakt med dem periodvis och så? Nej, det var ett från Explorer på sista ja. sidan om det är Kan det föranligga att eh, lyssnarna som brukar lyssna på gallarhornet inte får in dig just på grund av det som du har utsatt för nu? Jag vet inte helt enkelt. Nej. Det, det, det har ju sagts att att, att post och ja. hade, det, sagt att man måste dra ner effekten för vårt radionär som har utstört. Oj vad tråkigt då. Det är väl någon övertorn antagligen på 160 mersbandet men det är konstigt det ska inte behöva vara de skulle ju få en, en, ett nytt antennfilter och så vidare. Så kan vi... man inte protestera då, Ger? protestera? Ja, man kan ju få inte störa ner det. Det är ju någon, något digitalt nätet. Det känns för interferensstörningar än vad det är de här andra vanliga var. Stadgan säger väl att ni får ha en viss uteffekt. Varför inte fullfölja det då? Ja, det har Post- och Cd-styrelsen gett ett annat tid som måste ju ja. äh, rätta sig för det. Ja, det är uppfattat att vi gör. Det, äh, sista siffran var att det är bara 20 watt nu. Mm. Hur mycket kör du nu misstänker du frågan? Jag vet inte, men 20 watt kanske det är fortfarande. Det säger, har ju gått ner. Ja. Äh, instrumenten står ju bara på halva utslaget på skalan nu. måste så står det i botten förrest. Har du fått några julegratulationer fortfarande? Nej, det, det är ungefär som vanligt. Inte ännu? Nej. Okej. Okay. Annars är det bra med förkylningar och, och, överhuvudtaget? Ja, då, men det är bara halsen krånglar ju utan någon anledning. Och du det... låter ju bra i hönsen när man lyssnar. <coughs> ja, ja, men jag känner ju det när jag ska tala, det att det inte så bra. Har du halsverk och halsledan? Ja, jag vet inte vad det är som hänt, det är hemma, no, Men det är något som gör det svårt. Okej, och vi fortsätter att lyssna och hoppas att... Eh, ja, men eh, du förresten, eh, julafton, ny 24, kommer du ha då lite julmusik och så som du brukar ha? Ja, i den lördag så kommer jag nog det. Mm. Blir det dans runt granen du spelar som enligt tradition? Jag vet inte, jag har ju fått mycket ny musik, så alltså, jag får se hur jag gör. Ja. För den skivan är ganska nersliten också. Ja, men det ska bli trevligt. Och jag får få nu, gammal, Men du ju hellre sederskivor nu. Oj då. Ja, ja, just det. Sör undrar, har du den här julen som nalkas nu, har du gran på tomten där här julen frågan, kom? Nej, det har jag haft. Nej, han hade inte det ännu. Nej. Nej. Det. Grannen då? Har de satt upp någon julgrön? Nej, det är inte sett. En del har de satt upp i tränade, lampor och sånt där. Och Hur har du med rådjur och sådär, Gerard? Finns de kvar ibland? Eller? Ja, ett, ett, jag tror det finns ett kvar i allt. Mm. Jo, du, vi måste fråga en i Revar, är det något som förekommer där ibland? Redan? Nej, inte nu längre. De utrotade verkar det som här. Grevlingen? Nej, den är borta också. Uff, tråkigt. Men eh, Georg, jag tackar och att station. Eh, Georg, station Peter och 43 har på återhörande då. Ja, hej så länge. Hej då. Ja, nu är det ingen led i en hel det är 21 00. Ja, jag får låten då, som jag tänkte. I remember you. You're the one who said I love you too. Yes, I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell. And my life is through Vi minner om radion och det här är kul. och Så att man kan spela det. E trots att det är 50 år sedan. Tiden har gått så fort alla år sedan är otroligt. 81 31 00 ska radion på. Jag väntar om det är någon som ringer här. 81 31 passar på nu för sen det är ungefär klockan sex så börjar jag och börjar en ja det kanske det kommer något hallå Vad oh, hej. Oh, hej jo det hörs du går ut i sändning men det har blivit äh, jädra brus ja det beror på att bärvågen har blivit så svag nu jag har dragit ner i så katastrofalt mycket Ja Så att det ligger ett brugs hela tiden Ja jag hoppas att inte någon eh, höger upp eh, bestämmelser om att när ska bli nu nej, nej Så att eh, Det är konstigt så här egentligen tycker jag För att det här ska inte behöva hända Nej, nej. Och det ligger konstant över hela sändningen Ja, det, det vet jag ju. Härifrån kan man inte göra ett när man hittar en egen sändare. Hade jag en egen 88 så kunde jag kräva en bo mer effekt och ha en sändare så, så god kvalitet. Jag vet att det inte blir några översonslörningar för mig i alla fall. Ja, ja, ja. hade jag fått om jag hade fått... Vi hade sänkt mig det 1992 redan men det var ju inte såhär. Hon hade så mycket problem med den här programledningen så var hon tvungen att göra någonting. Ja, ja. Ja. ja, annars är det blött och trist och ingen vinter. Vi får sådana London-vinter i år. Ja, ja, vi får ju se fortsättningen men det är ju hemskt i kallt också det regnar, det kommer regna bort och då. Ja, hoppas passet det inte fryser på, det blir så halt. Ja, det blir väl lite på nätterna kanske, men det är inte ja. vintra som förr i tiden. Inte. Nej, det kommer jag ihåg, det var det ju snö alltså på jul och långt fram börjat tidigt. Ja. Jo, sen skulle jag vilja önska dig god jul och Lasse förstås. Ja, just det. Tack så mycket. God jord. Jag önskar Pers push och Persi. Lennart. Ja. Hjälp. Och Peter och Martin. Och, ja. och så är det även han ute i fisket. Jaha. Ja. Vad har han skett? <hållandretten> ja, då har jag glömt bort. Anders tror jag. Ja, ja, men och Anita, inte glömma Anita. Ja. Hon också en god jul. Ja, alla som lyssnar, ska önskar ja. en god jul. Ja, och så ringer in. Ja, ja, annars så är det, det är trist att de här telefonväxten Jo, inga ringer här. Ja, men du vet, det är så här nu är det, vad är det? Julavt och nästa lördag såg jag. Ja, det är väl att det finns så mycket tv-program, massa kanaler. Ja, de men förstår, de, de, åker ju, de åker ju hälsar på eh, sådana släktingar och vänner som, som inte de kommer träffa på julafton, själva julafton. De ja. har ju sådana besök också, Ja. Folk och så vidare. Och sen ska de ju också hej uh... Hallå? Vad händer nu? Ja, och så, och så har de ju också det här att de ska ut och köpa julklappar och grejer. Ja, de ska ju ge julklappar till barn och grejer. Ja, nej, jag skulle bara säga det. Och Lassan mår bra, eller? Ja, ja, det antar jag. Han var här igår senast. Ja, ja, ja. Och hälsat honom också. Ja, fast han hör inte den här radion längre. Nej, så. nej. Det får du väl det Ja, jag ska ringa när här radiförening och frågan när det här blir ordning på. Ja, för det, ja, det, är, det är tråkigt och kanske en del som du inte orkar höra på det här hela tiden. Och nej, det går, går kanske bättre på internet, jag vet inte. Ja, okej okay, vi ses då. Hej Hej. Då. Hej. Ja, då var det samtalet det. Ja, jag spelar väl låten nu. your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart do the chairs and your parlor seem empty and bare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 And I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain now. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? att ringa på 81 21 00 nu har vi snart bara 20 minuter kvar till jag måste sätta igång den här skivan för Gunnar jag tror att det är ett avsnitt av radio Holger på den jag väntar här och någon ringer på 81 21 00 då ska radion på Nu kanske det är ett. Det ska se om det kommer i en samtal signal till. Hallå. Hallå? Hallå, hör du mig? Ja, nu är jag. Vad bra. Det hörs så kolossalt svagt idag. Det är, ja, de har dragit ner att i effekten. Att är... det är ett väldigt brus alltså. Ja, det beror ju fast det effekten är neddragen på bärvåget. Jag hör dig. Väl, det, det, det låter precis som du satt i en tunna någonstans. Ja, jag kan inte göra någonting härifrån. För när det är och effekten jo, är neddragen. Ja, hade jag egen sändare så kunde jag kräma på så mycket det någonsin går. Hade jag fått den där sändaren så hade jag normalt haft 250 watt ut och hade jag kramat på riktigt eller, eller kramat på riktigt hade jag ju 22000 watt ut i antennen så, men då är det sånär en större elbrytdräkning fruktansvärt en att du kommer sitta ensam på julafton? Ja det gör jag ju genom att men, Du har ju Lasse du kan vi fira Nej han, har, han är ju så förändrad, han ligger väst och sover Men hörru du, jag har en plan för dig Ja. ja, det är följande Jo, det är så att Emanuskyrkan är öppen för alla Ja, men det I Berialsgatan, ja. alltså parallellgatan är Tulegatan Det är en stor kyrka alltså, de är det, djupet, I Lurda alltså, och, och sen blir jag På utsökt julmat Det Jag såg på matsedeln, det var julskinka Sil, lutfisk, grisfötter Är du grisfötter? Nej, det tror jag inte Och sen har du rödbetssallad, sillsallad de bjuder på allting, det är gratis och alla är välkomna Ja. så att dit kan du gå det, det finns alltid folk där och du som har varit vid teatern Ja. där finns det olika slags människor det är konstnärer, det är präster det är ja, teaterfolk och det är vanliga enkla tjänstemän och arbetare Ja. så att det, det är ett förslag till dig ja, ja fast det är väl lördag och det är upptagen här hela eftermiddagen kommer du ha utsändning på julafton Ja, vad gör inte lördag så alltså, jag är ju Ja. Jo du, jag tror förstår att folk är lite surmulna på grund av att en del har ju önskat sig ditt program marschmusik. Nej, det det, det är ursne. du spelar i marsch nu och pigga upp dem så kommer de att ringa. Nej, jag vill inte ha den typen av eh men det, eh, eh, det är frågan. Ja, men ja, då senast har jag kört fin rad i Nordmaterial Du kan väl spela någon gammal paradmars eller en gångmars då? Ja, nej. Det, är det, under... bara, det har blivit en pöljesång detta om mars, Det är så trist. Eller under dubbeljöken eller örnen. Ja, ja jag vill inte, jag vill att vi ska glömma bort allt militärt och, och, och Jag vill ha fred och kärlek det kommer att bli en katastrof på jorden annars. Jo, då den dag alla, alla kärnladdningar smäller och så vidare. Det kan utrotas större del av Du har inte möjlighet att trycka fram den här knappen så att man... nu hör dig knapp nu vet du. Nej, jag kan inte göra. Sändaren står på ett helt annat ställe. Oh, och det, det är överfört sedan med för närvarande. Och jag har ju programledningen reparerat. Bra. Men härifrån kan jag ju inte höja styrkan på effekten då ska jag behöva nycklar och gå upp dit men det får jag inte göra alltså, och då blir de det väl att när, när det är post ja men när det är post hos helhetsstyrelsen som har äh, gett direktiv om det här att och det, det är en myndighet jag så de kan ju stänga av hela närradion om vänta dem ett tag. hoppas att Rute Dam ringer in Anita Aha. hon är rolig att höra på, vi hörs då hej, ja, hej hej hej Ja, när raden är så här i Sverige så kan det just göra mycket. Om en sändare inte är godkända att köra, köra full effekt och blir det svagt. Och den var så satt på 50. Och det ska vi se. Vad kommer att se något till? Hallå? Hallå? Ja, hallå. Jag tjena Lasse. Ja, jag ska försöka dra på lite, du är så svag. Vad trist är den här Radio Holger alltså, vad trist är det är Ja, men det är Gunnar som producerar det här och, och jag kan ju inte göra mycket. <här> Folk vill ju ha politik och sånt där. Ja, politik. Du vet ju när han körde enbart när jag pratade i radio om hur programerna var på den tiden. Vadå, när han inte pratade? Ja, men han hade ju politiska program bara förut, när inte ja, fick, innan jag hade börjat prata i, i hans program. Jaha. Ja, det kommer inte... en för några år sedan. Var det på samma tid som nu? Ja, redan? det skickade sig hit en kassett som spelades upp här Jaha. Men hör du, liksom 88, blir det då du sa överton, är det, är det liksom 88, 106? Ja, det, det, då hamnar det ju där uppe på kommunikationsradiobandet så råkar en överton hamna på samma kanal då som bilarna kan det störas ut. 88, det blir 160, 168, 174 blir det? det? 174. Ja, jag kan inte räkna i huvudet här. Jag har ingen fickräknare just nu. Ja, nej Men det, är det tunnelbana där som är där? Ja, det finns det en rad. Först var det ju taxi, men det tror jag att har det kodats nu för att det, inte svart taxi kan kunna utnyttja det. Det var ju polis där en gång i tiden och alltmer. De har ju också ett nytt system nu som, ligger, ja. eh, som heter Rakel som inte går att ta människor. Ja, Ja, det här är i alla fall det bästa radioprogrammet. Jag har hört på det här i, ja, det blir nog nio år någonting nu. var. Ja, jag försöker göra vad jag kan. Jag skulle vilja starta upp Radio Nord igen, men jag har ju inte en chans. Jag har ju i alla fall delvis byggt upp en Radio Nord, mellan år, men, men sen när, när den blir klar, jag blir sjuk också när det varit till klart hälften nu är det som gör att den inte blir klar den där sändan? Ja, den måste tas upp hål. Det, det, det, det är ett instrument. Det plåtar. Men det är väl bockas. bara borra liksom? Eller? Ja, men nu har jag läst en hjälp från mig förut. Men han, här blir blivit så förändrat. Så han inte kommer hit ibland prata pratar i raden också. Men det brusar där på länken hör du? Det är liksom lite brus då? Ja lite brus blir alltid och det beror på det att antennen är inte så högt uppe upp här men är har ju varit bättre på den sista tiden beroende på eh, slutsteg här jag kan jag få fyra watt eh, nu ut. Men om du kör på ledning... Ja, den, den var ju trasig så ofta, brumma ju hade sig och krångla och en frekvensområde i VN, så märker jag, du vet musiken låter ju sämre. Jaha, men ja. det låter ju ändå lite kassettljud där ibland, är det inte det på musiken där? Ja, inte? det beror på att vi e, e, e, spelar ur på kassetter för det ska vara bekvämt här och köra igång där. Ja, ja. För det krånglerar om det är stora rullbandsrullar och sånt. Och det finns inte så mycket rullband att köpa som man får reda dem, så om att på klippar dem så mycket för då tar de beslut. Men du, är det några som åker upp nu här i mitt i vintern eftersom till Norrland med, och lägger ut långa ledningar på marken och lyssnar på, på Amerika? Är det sånt fortfarande? Ja, på marken kan man nog inte lägga ut ledningar. Man måste spänna upp som i trän eller master. Ja men det ska väl vara det Det ska man, man ska vara väl vågrätt då att följa med jorden de där långa inte långa antenner man lägger ut då? Ja men då spelar man ju upp i luften i rymden och för att förstärka och lyssna på kortvåg. men nu är det så mycket folk som lyssnar på internet som det är väl inte samma intresse Nej. för det DX är DX-lyssning mer Nej det kan inte vara så intressant Nej, jag gör radiosända man tror du kan sända på kortvåg också Ja, jag brukar ju göra det och där? Ja, det gör jag ju rätt ofta. Ja. Mm. har eh, jag har fått lite problem med sen när jag blir sjuk. Jag kan inte gå upp på ett taket och sätta upp antennen så länge. Och ingen vågar göra det eller någonting. Och folk snackar. Men det händer ju aldrig någonting. Jag slår upp en bättre antenn på egentligen och så vidare. Mm. Höger ja det jag tycker du, du borde få någon sån här radiopris för det här programmet, för det är ju faktiskt exceptionellt, det är väl det längsta, det har ju, hur många år du har kört i 20 år någonting? Ja, det var i början då, på 80-talet, jag körde igång här, ja. och, så, och stationen har ju funnits nästan lika länge som nära har funnits, men innan jag fick föreningar som var intresserade av att sända så hade jag bara provsändningar ibland. Ja just det, hade du de där Radio Krishna där, sände de där eller? Nej inte här, det var Guds bönehus bland så handbollsförbundet har varit här. Och Vad hette kamp och handboll handbollsförbundet. handbollsförbundet? Ja, ja, ja. Ja, ja så... det var idrottsresultatet, det folk på. Och så var det bra Kumaris och det indiska. Aha. Och så när EAP sa du att du hade? Nej, inte jag inte. Det var ju puttestudio. Alltså, ja var var det någonstans då? Ja, jag tror att det var eh, också inte så långt härifrån Toregatan tror jag det hette. Oh. Men det är ju radiohistoria det där. Det är... Ja, de har ju varit här en gång i tiden från Sveriges Radio i början på 1992 eh, också. Eh, elektriska geordrömmen med någon egen radiostation. Men den här Putte, finns han kvar i livet? eller Nej, jag tror han är avliden. Hon. Hade han någon kyrka också, eller hur var det? Ja, det var kyrkan Alltså, va, va, var det Putte som hade... Ja, här... det, det, de var inne där. Det började med mycket, och så fanns det i studie 88 på Gotlandsgatan. Jaha, alltså scientologerna sände hemifrån Putte, det var så? det? Ja, de... det var det. Jaha. Och Harry Kirsla, tror jag var, en period också på... Studio 88, men de skaffade sig egen anläggning sen ja, som, Han hette väl Vega van va? Han på... Klubb. Ja, det fanns ju Radorama. Han hade också en egen studio. Ja, han var riktigt trevlig Han verkligen äh, mänsklig den där Vega Ja, var. men det var ju konstiga saker, att man kunde bli en gris i nästan <laughs> Jo men jag pratade med någon, <laughs> någon annan på Kristna som ja. inte var lika trevligt för jag sa någonting om vacker naturen, det var trevligt att vara ute men det tyckte han, nej, det, det var bara världsliga ting, det skulle man inte njuta av. För nej. Det var, nej, jag är ju så, inte jäkligt. troende själv och det var det som körde ihop sig när det gått gått i hus också för att eh, jag kan inte ta på allvar i längden när jag inte får bevis för att någonting är sanning. Jag hade ju släktingar som var religiösa också och jag, och jag var väl familjens svarta får där för att jag vägade. Ja, men annars så tycker jag att Kristna hade en del bra grundidéer om att leva långsammare och ta vara på livet och liksom sånt där. De ja, man ska utnyttja det, det ut där, men man ska inte kunna tro sen att man ska få ett evigt liv. Nej, det tar ju slut när det sloknar det är... Ja, just då. Och, då, och sen, sen, sen fräts de upp kroppen i ett krematorie mot sig. Hur tror då sen att man ska kunna leva i evigt? Nej, det funkar ju inte så. Men klart, man lever vidare? Det är ju vattnet man ja, har. i kroppen det, det har ju inte alla, alla håll upp genom skärstenen på krematoriet. Ja. Och, eller ja. i askan efter kistan och det. Ja. Jaha, men vår hjärna har ju liksom, den har ju jag flera såna här, vad heter de nu de här? Ja, bevarades den på sätt så att den inte bryts ner, då vore ju större chans att den kan leva upp sen. För jag tror att man kan regenerera en hjärndöd hjärna om man bara tar reda på vad det är som behövs. Jo, de här synapserna, det lär ju vara fler sådana det finns stjärnor, eller hur det är. Ja. Det är vi har ju mer än hela universum i huvudet. Säger ja, det är det. otroligt mycket. Det är därför det är så svårt att göra en konstgjord hjärna som blir lik eh, människan. Men det kommer att gå i framtiden också. Det kommer att gå att göra konstgjorda människor. Det är bara en fråga för all tekniken utvecklas <laughs> så snabbt. Men det är ju lite konstgjorda redan idag, det är liksom... Ja, det lär ju finnas i Holland konstgjorda hundar som går ut vet <går> på gatorna och säger boff, boff, konstgjordpäls och allting, och kan se och höra allting. Och det är ett fint sällskap för äldre människor <går> <Ja>. <går> Och ladda batteri på den så rasar den ihop rätt vad det, det Har du med japan på äldrevården också? Ja, det finns ju konstgjorda djur. Men de, nej de har, och det är inte ens Karema utan det är liksom japanska vården har istället för det så har Ja Karema de det existerar nog inte i Japan jag Hoppas de inte släpper in dem men de har liksom som undersköterskor som är maskiner som ja. matar de gamla men det är hemskt, det tycker jag är ruggigt Ja, det, det kommer att finnas robotar. Jag har varit fascinerad i för många, många år sedan när ASEAS som visade vilken precision den kunde flytta bollar från hämst eller till ett annat tryck inte och, och störa den och pumpa den bara bort mig och, och fortsätta som mycket det hade Men skulle vi vilja bli matad av en sån då? Det vet jag inte. Jag blir bara så mycket som jag kan svälja och tugga i tid. Och nej, jag tror inte det. Och sen blir, skulle det väl bli bytt på av en sån? Det vet jag inte. <laughs> nej. Och det beror på vad jag förhänder och hur, hur den, så att den inte nyper den gör den Det är ju lätt en maskin kan bli för stark. Ja, kan ju drabbas av virus, den här maskinen. Ja, men då lägger du väl bara av. Och virus kommer ju inte in, det är ju sånt som kommer in på internet. Det är sabotagegrejer ja men, men, det blir i... men roboten går ju efter ett program som inbyggts i den från början och det, det är ingen förbindelse med internet. Jo, det blir väl ihopkopplat för det ska ju vara schemat som ska följas och tider och det ska bytas i sommartid så det blir nog ihopkopplat med internet. Ja, tror jag, men det alla. går ju att be, köra en hårdisk som är, alla minnen ligger på. Nej, jag tror att de blir ihopkopplade med internet och... Ja GPS, men, ja, men det, det är ju lite Ska kunna röra sig fritt så måste det Föras på radio för att Den kan ju inte dra efter sig nej men, nej men det går ju med Wifi och sen alla människor Vi är uppkopplade nu med Facebook Och allting så är man ju själv uppkopplad Samtidigt där och kan inte interagera Ja, ja fast det blir nog mycket krångel men det bäst vore att den kan ta egna beslut och jag tycker att ska, man ska göra en så avancerad elektronhjärna i den då att den är lika kan tänka som en människa och allting. Nu lagras allting man gör när man, vad man gör på internet och när man rör sig eller allting GPS, alltså allt, alla inköp man gör, allting lagras. Ja, jag har inte ens internet, jag har dator men det är ingen internet. Ja, det... Och det är ju för att vi slipper betala varje månad för ett abonnemang. Alltså dålig ekonomi. Men det kanske finns. Du kanske kan snylta på någon granne där. Ja, till det som upptäcker och stänger av. Ja, nej men det är i alla fall kul att det här programmet finns för att det är, jag, jag lyssnar väldigt mycket på radio, det här ja. är faktiskt, jag eh, har aldrig hört något i den här klassen. nej jag skulle vilja flytta till emellanvåg så hörs jag eh, ut i Europa på nätterna, allting ja. som i holländska radion. Mellanvåg i ball. men Du, du får se till att få igång den där. Det är, vi har ju lediga frekvenser här nu på Mellavåg, Massor. Ja, jag vet det. Men jag måste ha tillståndet annars kan polisen komma in i utlandet och stoppa mig med samma. Nej, men de lyssnar inte längre. De, de har ingen koll på sånt där idag dagens läge. Det var för. Nej, men du vet ju vad Radio Nord och Radio Syd ställde till, vilket Ballyho, alltså. Ja, men det... Det var vad de bråkade i riksdagen och regeringen. Jo, men det är andra tider nu, alltså, det, det mär, idag märks det inte vad som sänds, för de, de bryr sig inte längre. Vad men som det bryr. kom en lag att eh, Sveriges Radio skulle ha ensamrätt på alla radiosändningar i Sverige. Ja. ja, det var 1925 redan. Ja, men det köpte in i Radio Nord och Radio var det var igång. Ja, men det, har det var väl med lagen var att man inte fick hjälpa andra att sända, det var väl så de var skrivet Ja, där men också. Radio fick ju stänga för transporter ut till båten, kriminaliserades annonsering i, i radion Nord, kriminaliserades, allt alltså. Ja, okay. ja. ja. Men, nej, men det är bra. Fortsätt att sända nu, men jag, jag stänger väl av nu när ja, vi Radio Ja, jag det är vecka för, vecka för måste jag strax det som troligtvis är Roman. Blir det Roman? Roman Radio? Nej, nej det, är, det är väl Radio Holger tror <laughs> det är det, det är en CD-skiva och när man inte skriver så tydligt på sådana är alltså, det svårt att se ibland. Uh. Ja, ah, jag stänger av när det blir Holger i alla fall. Jag tycker den är jobbig om där. Ja, men jag ska, måste, 60, jag. det måste nu klockan sex göra Ja, ja. Nej, men okej. Okay. Okej, jag har det bra så länge då då. Hej då. Ja, ah, tack för att du ringde. igen en annan gång också. Hej, nu ska jag ta den där skivan. Jag sp spelar en kort låt med laddaren. en lyssnare som ringde under den här låten och sa att de ska vi ta bort tv-licenserna i Finland och det hoppas att det blir samma här också för det det, det här eh, att hålla på skicka pengar är inte roligt särskilt som jag fått sådana problem med kan inte få tvn går gå sen det var varit digital tv så länge det har varit analoga så här gick det bra i alla år men sen har det blivit omöjligt när digital tv börjades med men vi ska sätta på den där skivan här från Gunnar och så, och så kommer vi tillbaka och avannonserar sen fem och halv ungefär jag börjar med skivan nu kort paus. Världsbild. Någon måste i sitt maktbegär ha hys ofattbar illvilja och outgrundligt förakt och hat mot svensken. Ty utan att ha gjort något ont förtalades och smutskastades han av den politiska makteliten och de stora massmediadrakarna. Men samhällsklimatet var sådant i landet Sverige att det var helt möjligt. Efter decennier av indoktrinering och hårt undantryckta åsikter. En del samhällsfrågor passade nämligen inte etablissemanget. Och då fanns ingen tillstymmelse till sakdebatt om orsak och verkan. Hans brott enligt nomenklaturan i landet blev aldrig fastställt. Det enda han kunde komma på var... –att han hade andra åsikter i invandringspolitiken än etablissemanget. Men om en han var en hederlig och skötsam medborgare– –var det enligt elitens mått verkligen fråga om ett ytterst allvarligt brott– –att överhuvudtaget ifrågasätta invandringen. Särskilt i deras världsamvetets land– –där tryck och åsiktsfriheten var grundlagsfäst– för att skydda medborgarnas fria ord. Men lagstiftningen kan ofta vara långt ifrån verklighetens dagliga värld. I den realitet där eliten genom subtila medel, vilseledande uttalanden, lögn genom avsiktligt förtigande trycker ned svenska medborgares uppfattningar och åsikter han visste att det inte fanns någon möjlighet att sakligt ta upp invandringspolitiken på etablissemangets arena. Trots att det i grunden var en ödesfråga för landet. Med sina förenklingar och undanglidande sätt ville det få folk att få det svårt att urskilja vad som egentligen är viktigt i invandringsfrågan. Under lång tid hade massmedia försökt att lägga ut en bombmatta av konsekvent vinklad information. Företrädarna för massinvandringen till Sverige har skapat sig en oerhörd och obalanserad makt som det så fram med en fundamental och oavbruten känsla av skam, skuld och synd hos medborgare som har andra värderingar, åsikter och sakargument. Vi ska stå där med ständigt böjt huvud och tycka att våra kritiska ord är syndiga. Det vill eliten få oss till och är inte alls intresserade att allsidigt och fullt ut debattera invandringsfrågan. Men därigenom har man i det närmaste tystat det viktiga rationella samtalet där olika motstridande och uttömmande åsikter bryts och som leder till en balans i samhällsdebatten. Politiker, tjänstemän och massmedia, samtliga stora inflytelserika och vägledande institutioner i samhället har ställt upp på en svart och vit bild i invandringsfrågan. En bild som sedan årtionden hade sin grund i internationalismens och kommunismens tankebanor och numera allt mer tynar bort och utmynnar i substanslösa klyschor om engagemang, generositet och solidaritet. Från olika perspektiv hade han försökt analysera massinvandringen till Sverige- han betraktade den bild han fick av invandringspolitiken från fyra olika infallsvinklar. Nummer ett. Den enskilde invandrarens synvinkel. Nummer två. Den enskilde svenskens synvinkel. Nummer tre. Det hemland, ursprungsland invandraren kommer ifrån. Och slutligen fyra. Det svenska samhällets synvinkel. Låt oss reda ut och vi börjar med punkt nummer ett. Från den enskilde invandrarens synvinkel gäller naturligtvis endast subjektiva perspektiv. Det är människor från olika länder och världsdelar med olika religioner och kulturella traditioner. Invandrare och flyktingar som inte hålls samman av några som helst gemensamma regler och uppfattningar- Upplever följaktligen det svenska samhället på olika sätt. Det finns invandrare som kommer bra in i det svenska samhället. Växer in i det svenska samhället. Bidrar med sin arbetsinsats och kunskaper. Invandrare som tar seden dit de kommer. Och accepterar svenska samhällets grundläggande normer och värdeskala. Lika väl finns det invandrare som är brottslingar, våldsverkare, knarkhandlare och personer som bildar subkulturer i det svenska samhället. Inte heller kommer alla som säger sig vara flyktingar från krig och terror. Hur stor respektive grupp är kan alltid diskuteras. Men i Sverige ska företrädarna för massinvandringen i sin enfaldighet, naiva godtrogenhet och brist på sakargument Definiera begreppen efter samma mall. Alla ska dras över samma kam. Alla har lika goda och humanitära bevekelsegrunder att få stanna och förvänta sig leva ett materiellt lyxliv. Men för dem själva, ofta ett rotlöst och identitetslöst liv i välfärdens land som numera allt mer rämnar i konturerna. Det är den vanliga bristen att man inte kan se individuellt. Alla är en kollektiv massa. Ett arv från den socialistiska och kommunistiska samhällssynen. Om Sverige tar emot, låt oss säga, 3000 istället för 50 000 invandrare per år blir det absoluta talet med kriminella, bidragstagare, arbetslösa, socialt utslagna etc mycket stort Det finns ett samband mellan omfattningen av invandringen och antalet invandrare med sociala och andra problem som måste lösas i samhället och tenderar att radikalt ändra samhällsstrukturen Ska det vara så svårt att fatta med enkel matematik Men massinvandringen slår inte enbart mot det svenska samhället utan främst mot invandrarna själva och det beror till stor del och nyo på omfattningen av invandringen. Så låt oss se detta ur ett historiskt perspektiv där senare årtionden aldrig tidigare uppvisat en så stor invandring. I Alf Henrikssons bok Svensk historia, sidan 410, sägs att vallonerna, som ofta är ett tillhugge i invandringsförespråkarnas in och tre i verkligheten inte hade så stor betydelse för landet. Citat. Så värst många kan de inte ha varit. Hela invandringen med kvinnor och barn tog det har omfattat blott några tusen personer och många av dessa återvände efter några år till sin färdendebyggd. Ballonsmidets betydelse har nog ofta överskattats, säger den svenska historikern Eli Heckscher, som funnit att ännu i slutet av 600-talet behärskade det gamla tysksmidet den ojämförligt största delen av Sveriges järnhantering. Slut citat. Människor som rycks upp från sina rötter och sociala nätverk löper kraftigt ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Det gäller den stora omflyttningen inom Sverige under 60- och 70-talen. Men än mer för den massinvandring som drabbat Sverige under senare decennier. I landet blir vi allt mer främlingar för varandra. Massinvandringen är en oöverlagd, och ogenomtänkt fortsatt process på det svenska bondesamhällets nedläggning mellan 1950 och 1960. Det som gällde var stora enheter- Stora kommuner och folkomflyttningar. Böndernas barn blev industriarbetare. En småbrukarkultur upphörde. I det närmaste utplånades. Genom att tusentals småbruk lades ned varje dag. Genom den förödande massinvandringen som är än, än mer genomgripande och omfattande än tidigare folkomflyttningar- söker den politiska makteliten förändast sina egna syften och välbefinnande att bygga en ny och i längden ohållbar samhällsstruktur och skapar därigenom en obalans på olika områden och ett söndertrasande av harmonin i det svenska samhället. Flera undersökningar visar att invånare i nybyggda områden och orter med stor inflyttning Påfallande ofta söker vård inom psykiatrin, kroppssjukvården och socialtjänsten. Vanligtvis behöver de inte behandling. Vad de saknar är att de inte har grundläggande mänskliga behov tillgodosedda i sin nuvarande livssituation i landet. De behöver andra livsvillkor på sina ursprungliga platser i sina ursprungsländer. Och det måste vara en grundläggande utgångspunkt i diskussionen om flyktingar och invandrare- att de i huvudsak måste söka sin livsgärning i sina egna hemländer. Ett människor mister vid ett påtvingat uppbrott- ur en välkänd och trygg livsmiljö- är inte bara en geografisk hemhörighet och ett socialt nätverk. Det mister också den stadga som invanda gemensamma normer ger- det hamnar ofta i utsatthet och utanförskap. Det får en känsla av politisk maktlöshet. Det bildas segregerade områden i framförallt storstäderna och större teteorter. Rinkebutensta i Stockholm, Rosengård i Malmö, Bergsjön i Göteborg. Många invandrare kan stanna kvar i sina länder eller närområden. Det är den tankegången som är så befriande och realistisk när den uttrycks i en intervju i Dagens Nyheter av en arbetslös man i för detta Jugoslavien. Citat Jag tänker inte rymma från mitt land. Vi ska lösa våra problem här. Slut citat Ja, om alla eller en övervägande del av företrädarna för massinvandringen tänkte och handlade efter denna inställning skulle mycket vara vunnet för såväl invandrarna som svenskarna. Men i svenska massmedia ges vanligtvis bilden att det är svenskarnas fel och brister som orsakat inbördeskriget på Balkan och att det helst borde lösas på svensk mark. Punkt 2. Från den enskilde svenskens synvinkel. Finns naturligtvis även positiva och negativa synpunkter på invandringspolitiken och enskilda invandrare. Det svenska samhället består av olika grupper med skilda referensramar om invandringen. Men alla utgör grupper och medborgare som ska samsas, föra sitt dagliga liv i landet, i det svenska samhället. Människor från olika kulturella och sociala bakgrunder uppför sig och pratar på olika sätt. Sätt som är obegripliga för och oförenliga med, eller helt enkelt missförstådda av parterna. De flesta svenskar menar uppriktigt att alla ska ha lika möjligheter och inte som nu att invandrare favoriseras framför svenskar med särbehandlade förmånssystem. Det ryggar tillbaka i förvirring dess illusion och avsky när kulturellt annorlunda människor inte uppför sig på förväntat sätt och lämpligt sätt enligt den förhärskade formen. Denna reaktion är inget specifikt svenskt, som någon svensk folklivsforskare anser vara ett av alla dessa dåliga, hemska karaktärsdrag. Jag är istället fråga om en allmänmänsklig psykologisk mekanism som finns i alla samhällen jorden över. En del svenskar är i den livssituationen att det är från sitt kan acceptera en god land, även gå längre än den förda invandringspolitiken M3 Black Peter Ni får aldrig tag i mig, aldrig Den mystiska radiorösten Let retsamt gekande Polisen önskar att den kunde grabba tag i Jättebågorna och dra brottslingen till sig För en brottsling var han Black Peter, radiopiraten från Norrland Vår första radiopirat Gjorde ingenting för att hjälpa Sina förföljare. Han födde med ställe på villospår Som kostade både tid och pengar För Black Peter hade ingen båt Och inget nationellt vatten att skydda som en i dag och natt jagades av poliser och radioamatörer. Vid sin illegala sändare gav han Sverige sitt första program 2. Det var år 1951. På sätt och vis är Peter en föregångsman i området i Sverige. De illegala sändningarna inramades av en signat det var, det var Harry Leimden. motivet i den tredje mannen. I augusti 1951 dök etens tredje man upp för första gången. Han uppfattades av radioamatörer i Sundsvall och Sand som bestöt att tysta den ovillkomna sabotören som ibland var ovättig och störde deras egna kommunikationer. De åkte runt i sina radiotrustade bilar och peilade. men blät Peter bara retade dem. Han var ogripbar någonstans ute i eten. Tiden gick. I början av maj nästa år tog tidningarna upplagt Peter på allvar. Vad var det egentligen som låg bakom den mystiska rösten från år? var urvalet av skivor, kanske en hemlig kod- för förmedlet till frammande makt. Jakten intensifierades. Tidningarna började själva att spana efter Black Peter- och hundratals radioamatörer i landet runt- satt på helspänn vid sina apparater. Skulle han komma igen ikväll? Och Black Peter kom igen. Han svek inte sina lyssnare. Han anordnade ett eget karusellprogram- för att konkurrera med Monopolradion- och bad lyssnarna att meddela pressen- att han var omöjlig att få fast- Förresten heter Olofsson och bor tre mil norr om Sundsvall. Alla som heter Olofsson skördes naturligtvis. Men så enkelt hade inte radiopiraten gjort det för sina förföljare. Hela tiden talade han med sina amatörkollegor. Ibland höll han håg med dussin samtidigt på 80-metersbandet. Nu sattes även en polisbil med kortvågs radio in i jakten. Lördagen den 11 maj medan Black Peters karussell på gick pågick för fullt organiserades nätet. Polisbilen som utrustas med pelingsinstrument stod i ständig kontakt med civilförsvarets radiocentral som dirigerade den enligt uppgifter som plockades in. Ett par amatörer i Sundsvall fick in pelningar som tydde på att Black Peter befann sig i trakterna söder om Söderhamn. Polisbilen gav sig väg dit men fick sedan kontraorder. Black Peter var av allt att döma i trakten av Nording på väg dit alldeles in till den låga söndbron gick polisens radio sönder och man måste därför sköta kontakterna på telefon vilket försvårade arbetet. Under tiden var Black Peter på sitt mest strålande humör och underhöll sig livligt med landets radioamatör. Vid radioapparaterna satt massor av vanliga radiolyssnare, fängslade och höll tummarna. Det gjorde Black Peter en kupp. Han strömde träff med en annan radioamatör. Möt mig på centralen i Uppsala morgon kväll klockan åtta den som fick inviten var elektromästare Sven Lindfors. Instruktionerna ingick vidare hur Lindfors skulle vara klädd. Ni ska ha en ljus råk och en baskermössa. Så jag kan känna igen er. Själv gav Black Peter inga kännetecken på sig själv. Lindfors gick tillsammans med en hop nyfika Uppsala bor in på centralstationen den uppgivna tiden. Ingen Black Peter syndes till. Det hade man inte heller väntat. Men det fanns ju möjlighet att den anonyma rösten var trött på att vara jagad och ville träda fram offentligt. Kanske ville han också göra detta så dramatiskt som möjligt inför publik. Men spekulationerna var felaktiga. Black Peter satt kvar vid sin radio någonstans uppe i Norrland. Nu dök en annan teori upp. Black Peter kanske var flyttbar. Han kanske hade sändaren i sin bil som han körde iväg med när det började Myndigheterna beslutade att ta in med hårdhandskarna. stadspolisen i Västernordland fick order. Grip honom. Då tystnade Black Peter. Han tog ledigt några dagar. När han kom tillbaka den 23 maj var det på telegrafi. Han var tydligt en ganska välutbildad radioman. Den, Oj. den 25 maj snurrade Harry Lehm den på skjuthallriken igen. Den let retsamt som var. En elaks medvisa mot de speciella lagar och förordningar som gäller för etetrafik. Black Peter skulle inte underskatta sina förföljare. Även det hade låtit sin verksamhet fortskrida i tysta. På pingstaftanen var Black Peters sagastud ut. Han visste ingenting utan sände i lugn och ro. Polis, militär och folk från tillverket hade sammanställt sina informationer. Cirkeln kring tredjemanen krömte. Allt eftersom pingstafterna fortskrev. Klockan halv tolv på natten var styrkad samlad i Lundsjö. En liten skogsby i Åsillesåken. Sammanlagt 14 man inpackade i tre bilar. Stod det på gårdsplanen framför ett tyst hus. Inne i huset fanns Black Peter. En röd ladegårdslänga satt en man som var påle i köttet. På, den, på det som utlövar lag och ordning i det här landet. Men... Det hade fel i viss mån. Det fanns ingen Black Peter. Det fanns två. Polisen knackade på radiogårdsdörren. Ingen öppnade. Ett nytt försök. Nu gick dörren upp. Där inne satt Black Peter. Bröderna John och Gunnar figgar upp. 24 respektive 26 år. Skogsarbetare i turket. De nekade till att ha gjort någonting olagligt. Men deras anläggning berättade själv att den varit i bruk ganska nyligen. Röna var varma. På skivtalken låg den sista skivan Civilization. Någon i byn måste ha kallat på oss. Någon här byn. För ni har inte kunnat indringa oss. Så satte det två, man, det två av en manfast styrka inom Låsbo. Deras radiointresse hade stimulerat dem till leken i eten och hade blivit deras olycka. Det var inga spioner. Sverige kunde andas ut. Många saknade den musikaliska äter piraten. Bröderna Black Peter dömdes till 75 dagsböter av 4 kronor varje. Deras radioanläggning som var utav enklaste slag beslagstods för att inte ställa till mera jobb för polisen. För jakten kostade pengar. Där ser man nu kan gå på svart trendar. Jag kommer ihåg att jag läste i en tidning om den där stationen när den var igång i början på 50-talet. Och, och att den upptäcktes och spårades och alltihop, det minns jag. När jag har alltså lyssnade till kulturföreningen Gällarhornet och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det finns ett produktion som är 634252-1 634252-1 och, och vi återkommer eh, nästa lördag. Jag måste önska alla lyssnare en riktigt god jul och gott nytt år och ha riktigt bra undvik att dricka för mycket sprit och rök inte för mycket cigaretter och eh, bara ställa mot varandra. Nu måste jag köra en kort musik så att sen får tiden gå fort vi återkommer sen den här skivan vi tror det är nästa runda, hej Så länge skuten kan gå så länge järtat kan slå, så länge solen den glittrar på bållorna blå. Om låt en dag eller två, så håll till godo och endo. För det finns många som aldrig en ljusken kan få. Och jag måste säga att just du kom till världen för att få solen och lycka på. Att under stjärnans glans Bli på ut i Att få en kyss eller två i en yrande dans Ja, vem har sagt att just du Skall ha på skön och syn Hör ha böjnas och kunna sjunga Och vem har sagt att just du Skall ha bästa med ny Och som fågel på vågorna gång och vid motorernas gång Och i fall vakten är lång Så minns att snart glämtar klockan För dig din ungång Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen glippar på början